Весь день вичитує мати, плаче, свариться, тошніє. Вона і туди, і сюди бігає, та все до Володька і до Володька. Якісь обклади, якісь примочки, несе йому що з'їсти, а Володько їсти не може. Кашель шарпає ним, думки плутаються, голова йде ходором. Він терпить мову матері. Йому нічого не болить, лише йому дуже тяжко, що він спричинив стільки клопоту в родині. А що буде, коли дійсно прийде батько? І він приволікся десь аж біля півночі. Полатаний його куцан, весь у білому поросі, ніби він також був у млині. По столи розбилися і тримається лише на самих волоках. Ноги загорнуті лише в суконі онучі, що зальоденіли зовсім, ніби вони видовбані з дерева. Прийшов, і як помітив, що Володько весь червоний лежить і не рухається, промовив. А з ним он що? Знов наганяв чого? І більше не промовив ні слова. Сів біля столу, мати подала йому вечерю, сьогодні з приводу масниці принесла шматок солоного сиру до картоплі, їли мовчки. Мати пробує поволі і обережно оповідає, як то воно з тим Володьком трапилось. Батько все вислухав, а пізніше підійшов до хворого і питає. «А їв він що?» «Та де там? Ані скалинки не мав в устах», – відповідає мати. «Я вже й сам не знаю. Бити вас, лаяти». І вийшов з хати. Володькова справа його поважно турбує. «Треба б до лікаря». А тут його хоч кричи, ані копійки зайвої. Хай ще почекає кілька днів, а може само пройде. Оглянув худобу, вернувся до хати, розув по столи, помолився і ліг спати. Лампа засла, але мати стояла в темноті біля хворого, уста її ворушилися, було чути її тихий шепіт. Вона молиться. Боже, поможи їй захисти ту немічну дитину. Другий день недільний, але батько спина не спина, болі не болі, а встає з досвідком. Надіває не по столи, а чоботи. Одразу видно, що не до каменю збирається, він йде до церкви. А вернувшись, виймає за пазухи п'ятикопійкову французьку булку. «Маєш ти там, стара, ще яке молоко?» питає. «Де вже там тепер молоко? Може, що вицяпну?» Молозиво вже у неї, не молоко. Щось йому приготуй, а я зайду до Юхима, може щось порадить. Володько це чує. Через біль голови не може підвестися, але йому так хотілося б хоча б глянути на тата. Добрі мої тато, думає він. Зараз по обіді Матвій пішов до діда Юхима. Через ліс, через поруб, через поле. Скрізь грубо снігу, ні тобі стежки, ні сліду. Борхається навпростець по коліна цілиною. По годині він на місці. Тихо і порежньо, як і скрізь на хуторах, Світить сонце, все довкруги занесене снігом, Величезні снігові замети нагадують Застиглі хвилі збуреного срібного поля. Високий частоків з дощок оточує сад і забудівлі. Добра, мурована, біла, крита зеленою бляхою хата – Велика, на кам'яних стовпах клуня, моровані хліви. Коли Матвій увійшов до фіртки, біля комори зашарпався здоровенний гнідої масті псюка, що прип'ятий ланцюгом на довому дроті між коморою і стайнею. Побачивши Матвія, собака наробив галасу, ніби йому за те бозна, скільки платять. На це вибігла Юхимова вихованка, а найстарша Матвійова дочка Катерина. «Ой, тато!» – викрикнула дівчина. «Чи ти поску замовкнеш? Ану замовчи! Заходьте, заходьте, тату! Як там у вас, усі здорові?» А, промовив лише Матвій, обмітає в сінях сніг щобіт. Юхим, видно, вже з хати почув голос Матвія і відчинив з кухні назустріч двері. о «О, бачу! Оце так-так! Милого гостя маємо! Заходь, заходь!» Старий дійсно щиро радів, сердечно потирав руки, любив Матвія. Завжди охоче з ним зустрічався, і не раз розмовляли вони про речі незвичні.